pe calea undelor de radio vă vine, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de Evanghelia Lumina Vieții, programul le 238 În cadrul acestor programe noi studiem împreună cu preotul Nicuriță, un binecuvântat slujitor al lui Dumnezeu care a alcătuit un mănunt de meditații asupra fiecărui verset al noului testament, Scriptura lui Dumnezeu. Studiul cuvântului de astăzi ne aduce în fața versetului 37 de la Luca de la capitolul 20. Vom citi versetul acesta urmat de explicațiile care îl însoțesc și după aceea, prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, pe cele pregătite cu multă dragoste pentru lecțiunea de astăzi. Înainte de aceasta însă, haideți să facem un studiu asupra sufletului împreună cu Richard Wurmbrand, parcurgând unul din ultimile două episoade ale broșurii intitulate o grindă a sufletului omenesc. Așadar, a expus dumneavoastră o serie de defecțiuni ale mecanismului sufletesc ale omului, care arată că omul este stricat din structura lui. După aceea, în ultimele două lecțiuni, a vorbit despre nevoia pocăinței, ba mai mult decât o nevoie, o poruncă a lui Dumnezeu, potrivit unui verset care stă scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17. Spune acolo, și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Subtitlul, Isus dăruiește pocăința la cererea omului, Dumnezeu îi spune următoarele în episodul pe care îl parcurgem astăzi. Schimbarea radicală în sufletele noastre, numită pocăință, se produce când oamenii intră cu inima deschisă în contact personal cu Domnul Iisus cel înviat și înălțat. Învățând să-L cunoască pe Domnul Iisus, inima lor se umple de iubire pentru El, la care fiecare faptă, fiecare cuvânt îi din adevăr și lumină, confirmându-le astfel că El este Fiul Lui Dumnezeu. Ei se convin că în El nu a fost nici unul din păcatele care recunosc în ei înșiși. Cu fiorare citesc apoi despre groasnicelii suferite îndurate de El de Domnul Isus, suferințele fizice și acelea de a se vedea lepădat de-ai Lui, suferința de a se ști pentru câteva clipe despărțit de Dumnezeu pentru că s-a încărcat cu păcatele noastre. Ei simt cum conștiința le este apăsată de orribila învinuire adusă nouă, tuturor de proocul saia care zice: El, Isus, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Și plini de remușcare, aceștia care au acest contact cu Domnul Isus, îi cer iertare pentru suferințele pe care i le-au pricinuit. Iar Isus, cel blând, care atât a așteptat, ei primește îndată în brațele sale. Tot trecutul lor s-a șters și devine unul nou. Toate s-au făcut noi. Nu și-a vărsat el oare pentru sângere sângele sau scump? Iisus va fi de acum cu ei până la sfârșitul zilelor și conștiința că jetfa nevinovată pentru păcate este în continuu alături de ei le produce credincioșilor o oroare nespusă față de păcat. Omul de altădată supus tuturor pornirilor rele este mort. Credinciosul este născut din nou și plin de energie. Rezemat pe ajutorul neclintit al lui Isus, pornește la o viață nouă de om cu suflet pocăit, de dată cu adevărat folositoare semenilor săi. Pocăința este astfel un triumf al dragostei lui Dumnezeu, încât nu este de mirare că îngerii scot strigăte de bucurie când aud că cineva se pocăiește. Dar toate aceste sentimente noi sunt un dar de sus. Un om nu poate să se pocăiască cu de la sine putere, după cum un om care se neacă nu se poate salva singur. Cum ar putea sufletul nostru atât de stricat să ia hotărâri bune și să le ducă în mod consecvent la îndeplinire? Trebuie ținut seama, foarte important este gândul acesta, de ambele elemente, și anume, pocăința, nu se produce într-o inimă fără acordul ei. Nu poate omul să stea pasiv și Dumnezeu să-i dărească pocăința, cum zice pară mălăiață în gura lui Nătăfleață. Dar tot atât de adevărat este că revoluția aceasta totală în sufletul nostru întrece voința și puterea omenească. Trebuie să te rogi și să folosești singurul lucru bun rămas în tine și anume capacitatea de credință, care este darul lui Dumnezeu, pentru a crede că Dumnezeu există, că e bun și că ascultă pe cei ce se apropie de El. Lui trebuie să-i cerem pocăința într-un chip stăruitor. Și El va dărui oamenilor de orice neam, pocăința și iertarea păcatelor, ca de acum înainte să avem o viață nouă din Dumnezeu, viață veșnică, viață care coboară de sus de la Dumnezeu, o viață de cunoaștere a adevărului. Cel ce ține în mână sufletul oricărei făpturi, suflarea oricărui trup omenesc, adică Dumnezeu, se va îndura și de sufletul tău, dacă eu vei cere cu credință. Știi ce înseamnă credință, iubit ascultător? Te duci și spui așa. Doamne, eu înțeleg prea puțin din cele ce îmi spui, dar sunt de acord cu tot ce vrei tu să faci pentru mine fă -mă, Doamne, și pe mine, o ființă nouă, fă așa cum știi tu că trebuie să fiu, curățește-mă, înnoiește-mă, fă de mine un om nou, pune în mine viața ta cea din cer despre care spui, pune în mine harul și puterea ta de a trăi pentru tine. Amin. Fă această rugăciune, nu e vorba de cuvintele acestea motamo, dar ideea rugăciunii și citește cuvântul său. Caută apoi pe frați. Și vei vedea minunea pe care o împlinește Dumnezeu în viața ta. Doamne tată ceresc, mulțumim pentru încă o chemare pe care ne faci de apocăință, ne-ai arătat că lucrarea este întreaga a ta și că tu o faci și noi, dar vrei ca noi să-ți dăm voie. Te primim acum să faci toată lucrarea pe care o ai pregătită în noi și prin ascultarea mesajului care ne stă înainte. Amin! Iisuse, noi o slavim când te ce de slavă, noi șuioși te prea mari. Caci prin ta, o lume întreagă ai mântuit. Ai dat viața pace sufletul. Au divin, prin moartea ta ne-ai mântuit. O dan mi era și viața. Mă vei de veșnicia Nu e soare, nu e lumină. Nu e zi, e întunerii. Nu e Hristos, nu-i fericire, nu-i viață nouă, nu e bucurie. Hristos este viață, bucurie și pace în El. Găsește omul cele pentru care a fost făcut și anume viață veșnică și fericită, începând încă de aici, de pe pământ. Iubiți ascultători, suntem așadar în versetul 37 de la Luca, de la capitolul 20, în împrejurarea în care Domnul Iisus, stă de vorbă cu saduchei, care au venit să rispitească cu întrebarea aceea inventată de ei cu scopul de a dovedi chipurile că n-ar exista înviere din morți. Domnul Isus le-a dat răspunsul acela pe care l-am ascultat toți cei care urmărim în mod obișnuit programul acestei emisiuni, la care adaugă cele scrise în versetul 37 pe care îl citesc. Dar că morții înviază, a arătat însuși Moise în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. În versetul următor, Domnul Isus încheie cu o concluzie: Deocamdată să vorbim puțin despre versetul acesta. Învățătura despre învierea morților și despre viață veșnică este învățătura principală a Domnului Isus Hristos. Tocmai în vederea acestui adevăr a plătit el prețul răscumpărării din robia păcatului și a morții, a întregului neam omenesc, când s-a adus ca jertfă pe crucea de pe Golgota. Fără învierea morților, nu este cu putință mântuirea. Fără învățătura învierii morților și fără jertfa de pe cruce, toate celelalte învățăturile Domnului Isus nu s-ar fi ridicat mai sus de învățăturile celorlalte religii și sisteme de morală din lume. Și ca să întărească de săvârșit această învățătură, Mântuitorul a înviat pe câțiva din cei morți și la urmă el însuși, după ce a fost omorât de către ura oamenilor, a înviat plin de măreție, dovedindu-și strălucit biruința asupra morții. De atunci încoace, adevărul despre învierea morților se tot înalță și tot crește cu fiecare om care, prin credința în Domnul Isus, înviază din moartea păcatului la o viață nouă și veșnică. Vorbește de deci, aici Domnul Isus despre Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Iată un adevăr care se desprinde din versetul acesta, și anume: Dumnezeu este Dumnezeul întregului Univers, dar el este și Dumnezeul fiecărui om în parte, care, prin credință, a devenit copil spiritual al său. Dumnezeu era Dumnezeul lui Avram, pentru că Avram prin credință și l-a făcut pe Dumnezeu ca Dumnezeul său. Tot așa stau lucrurile și cu Isaac, cu Iacov, cu Moise, cu David și cu toți oamenii credinței din toată istoria omenirii. Dumnezeu devine Dumnezeul meu și Tatăl meu din cer, numai dacă mi-l fac eu prin credință și pocăință mai întâi Dumnezeul meu, dacă primesc, prin credință și pocăință, pe Fiul Său, Iisus Hristos, să fie mântuitor al meu personal. Dragul meu, o întrebare. Dumnezeu a devenit și pentru tine Dumnezeul tău? Poți să spui tu sigur lucrul acesta? Ferice de tine dacă poți. Iar dacă nu poți, să știi, nu există altă alternativă? Îl ai pe celălalt ca Dumnezeu al tău, care este mincinos și tatăl al minciunii, satana, care va arde în foc și puceasă și împreună cu el vei împărtăși aceeași tristă soartă. Domnul să te ajute acum să faci și tu din Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul care este dragoste întruchipată, să ți-l faci Dumnezeu al tău, pentru ca apoi să-ți se numească și El Dumnezeul tău. În versetul 38, Domnul Iisus încheie răspunsul dat Saducheilor cu expresia următoare. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Iată aici un adevăr limpede și puternic. Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, deci nici al celor care sunt morți în păcate. Și ca să fie Dumnezeul tuturor făpturilor sale, El a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, ca prin moartea Sa de pe cruce să aducă la viață, să învieze pe cei care erau morți în păcat. Pentru înviere, vorbind de învierea din moartea păcatului, sunt pregătiți toți păcătoșii și prin prețul răscumpărării din moarte plătit de Domnul Isus, Dumnezeu vede vii pe toți morții. Dar, în primul rând, el vede vii pe toți cei adormiți în Hristos. Deci, adormiți, nu morți. În 1 Corinteni, capitolul 15, citim. Dacă nu viază morții, nici Hristos n-a viat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin urmare, și cei ce au adormit, deci, luați aminte, scrie, au adormit. În Hristos sunt pierduți, dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Bine Binecuvântat să fie Dumnezeu, care în dragostea s-a nemărginită de Tată, a găsit un mijloc atât de sigur și desăvârșit pentru învierea noastră, atât fizică cât și spirituală, adică pe Fiul Său Hristos, pe care l-a dat ca jertfă de răscumpărare și pe care l-a înviat din morți, pentru că am fost ocotiți en el. În Hristos suntem vii, în afara Lui suntem morți. Dumnezeu privește spre noi prin Hristos. Dacă vrem să avem parte de Harul Lui Dumnezeu, atunci trebuie să primim prin credință și pocăință pe Domnul Hristos ca Mântuitor al nostru personal. În versetul următor, la versetul 39, citim despre reacția celor din jur a martorilor acestei discuții dintre Domnul Isus și Sadduchei. Citim versetul. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis Învățătorule, bine ai zis! Adevărata biruință asupra vrăjmașului este atunci când el înfrângi în lăuntrul lui cu sabia adevărului și a logicii purtată de mâna dragostei și a blândeții silindul să recunoască lucrul acesta. Mântuitorul Isus Hristos a venit pe pământ nu să-ți sufletele, ci numai Duhul minciunii și al păcatului din suflete, aducându-le pe ele în casa adevărului lui Dumnezeu. Să învățăm de la el cum să mănuim spada adevărului, ca să câștigăm biruința spre slava lui, câștigând sufletele și omorând numai Duhul minciunii din ele. Rostul nostru pe pământ, ca urmași ai Domnului Sus este apărarea adevărului în toate laturile lui. Adevăratul creștin este un ostaș al Marelui Comandant Hristos, un apărător nemfricat al felului său de a fi în orice timp și în orice loc. Creștinii molatici și fricoși fac jocul deavolului, dându-i posibilitatea să înainteze și să câștige unele lupte. Aceștia moaie inima adevăraților luptători abătându-i din drumul și hotărârea lor. Din pricina aceasta, Moise, robul Domnului când era vorba de luptă, a dat lui Israel porunca din partea lui Dumnezeu în felul următor. Cine este fricos și slab la inimă să plece și să se întoarcă acasă ca să nu mai inima fraților lui. Un lucru trebuie știut bine. Cine stă pe poziția adevărului nu va fi niciodată înfrânt. Numai adevărul are putere în sine. Minciuna nu are decât puterea pe care o dai tu, crezând-o. Sau, cum spune românul, minciuna are picioare scurte. cuvânta să fie adevărul și adevărul este Dumnezeu. După ce le-a închis gura în felul acesta saducheilor, în versetul 40 citim că și nu mai îndrăzneau să-i pună nicio întrebare. Ispititorii Domnului Iisus au fost nu numai înfrânți, ci și rușinați în așa fel, încât n-au îndrăznit să-L mai întrebe altceva. Suntem cumva ispitiți să punem întrebări Domnului Iisus? Atunci să luăm seama la pricina care ne face să-i le punem? Le punem cumva dintr-o curiozitate leneșă? Să știm atunci că nu e bine să ne jucăm cu marile fapte și învățături ale Evangheliei. Dacă ne ocupăm de fleacuri și de întrebări zadarnice, vorbind cu ușurință despre lucrurile cele mai sfinte, el nu ne va răspunde niciodată. Îi punem cumva van din dușmănie? Sunt unii care vin la Domnul Isus Hristos cu împotrivire și cu dor de al încurca și ai găsi greșeli. Dacă avem o astfel de pornire, nu numai că vom fi înfrânzi dar vom rămâne de rușine dar dacă întrebăm pe Domnul Isus cu privire la mântuire el întrebăm în relație cu viața veșnică îl rugăm să ne îndrume pe calea lui Dumnezeu cu o inimă dornică să avem toate acestea o atunci cât de repede și de bucuros ne răspunde el ba încă îi facem o mare plăcere să ne călăuzească în tainele aceste ale adevărului pe care le căutăm cu dorința de a le trăi Citim ce deci aici că nu mai îndrăzneau să mai pună nicio întrebare. Când adevărul îți închide gura, fii fericit. Aceasta înseamnă viață pentru tine dacă ei seama la ce spuse de el. Mai bine să mă amuțească adevărul decât să-mi deschidă gura minciuna. Mustrările adevărului sunt dătătoare de viață și de lumină. Mângâierile minciunii însă sunt purtătoare de întuneric și de moarte. Doamne Iisuse, mai bine închidem mi pentru totdeauna gura decât să rostească ceea ce nu este din tine împotriva cuvântului adevărului tău. Iar dacă tu mi-o lași deschisă, umple mi cu harul și adevărul sfânt ca să te pot înălța cu îndrăzneală, necurmat și pretutindeni. Amin. În versetul 41, după ce ei au tăcut, Vedem că intervine Domnul Isus. Citim versetul 41. Isus le-a zis. Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Domnul Isus cheamă pe ascultători la logică, îndemnându-i să se folosească de darul pe care l-a pus Dumnezeu în fiecare om, și anume rațiunea, puterea de judecată. Fără folosirea rațiunii, omul nu poate ajunge la adevăr. Și fără adevăr, este un rătăcit, Pândit la tot pasul de primejdii de moarte. Iată de ce, înainte de primirea unei învățături sau a unui sfat, trebuie să ne oprim și să cântărim bine totul, cercetând adânc cu mintea noastră cea nouă luminată de Duhul Sfânt, ca nu cumva să primim vreo minciună în locul adevărului pe care îl dorim. Pentru cel credincios Domnului Isus, baza de plecare în cercetarea adevărului este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Singura autoritate în ceea ce privește mântuirea, fiind iluminată de călăuzirea Duhului Sfânt. Această autoritate dumnezeiască de lumina a adevărului, pe care omul trebuie să o primească așa cum este. Isus le-a zis, cum se zice că Hristosul este Fiul lui David? Scriptura se înțelege prin scriptură. Nu mi-este îngăduit să scot un cuvânt sau un citat din Sfânta Scriptură ca să susțin o teorie oarecare, ci trebuie să cercetez alte locuri din Scriptură în legătură cu problema ridicată și atunci voi fi luminat de plin. Nu mi-este îngăduit să amestec vechiul legământ, adică lucruri din el, cu noul legământ pentru că cel din este umbră, simbol, iar celălalt este realitate, puternică. Nu mi-este îngăduit să folosesc citate din Cartea lui Dumnezeu pentru ca să susțin o partidă sau alta din creștinism, căci partidele nu sunt lucrarea Duhului Sfânt. Partidele, mai vechi sau mai noi, mai mici sau mai mari, nu sunt nici pe departe biserica a trupului Hristos. Ci biserica este răspândită pe toată fața pământului și este alcătuită numai din cei născuți din nou, care poartă chipul Domnului Isus, adică felul lui de a fi. Domnul Isus când a vorbit despre biserica a zis: voi zidi biserica mea, una singură, care este a Lui. Nu a penticostalilor, nu a adventiștilor, nu a catolicilor, nu a creștinilor după Evanghelie, nu a luteranilor, nu a noi ci biserica mea, a spus Domnul Hristos. Și cu privire la relația dintre credincioși între ei și la relația lor cu Hristos și la relația lor cu Dumnezeu, Domnul Isus se roagă răspicat și fierbinte. În Ioan 17, în câteva rânduri, Tată, vreau ca toți să fie una, eu în ei și tu în mine, pentru ca să fie toți în chip de săvârșit una. Iată ce unitate de nezdruncinat! De unde atunci partidele? Lucru hotărât, aceasta este lucrarea lui Satan. Și nouă, nu ne este îngăduit să luăm citate din cartea lui Dumnezeu ca să întărim aceste despărțiri. Cine se gândește, se ocupă și întărește despărțirile între credincioși? Orice de natură ar fi... Este un slujitor al diavolului. Cuvântul diavol vine de la diabolos, ceea ce înseamnă a arunca în două părți. Deci, el este dușmanul Domnului Hristos, care aruncă într-o singură parte și anume, totul spre slava lui Dumnezeu, o unitate desăvârșită în Hristos. Cei care aruncă în două părți, aceia sunt slujitori ai lui Satan. Este adevărat, din punct de vedere trupesc, Credincioșii lui Dumnezeu pot să fie, să se afle, răspândiți între partidele acestea existente, însă ei nu fac caz de ele și cu Duhul locuiesc în locurile cerești, ei se bucură cu toți cei născuți din Dumnezeu trecând peste barierele partidei, neținând seamă seama de ele, ci oriunde găsesc oameni în orice partidă ar fi religioasă, unde găsesc oameni născuți din nou, care trăiesc, felul de a fi a lui Hristos, ei se bucură împreună cu aceștia, indiferent de partida din care sunt, și îl slăvesc pe Hristos, pentru că în cazul acesta ei sunt mânați de Duhul unității lui Hristos. Trebuie să recunoaștem că adevărul este găsit totdeauna de cei care îl caută cu inima sinceră și stăruință. Fie ca și noi să ne numărăm printre căutătorii sinceri. În versetul 42, după ce Domnul Isus depune mai întâi întrebarea, Isus le-a zis cum se zice că Hristosul este Fiul lui David, vine acum și, așadar, în versetul 42, continuă. Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șești la dreapta mea. Mare a fost David ca împărat. Mare a fost el ca erou național al poporului lui Israel. Dar ca proroc și cântăreț al lui Dumnezeu a fost și mai mare, neînchipui de mare. și Domnului din toate timpurile nu se bucură și nu au folos atât de mult de David ca împărat și ca erou național, cât se bucură și au folos duhovnicesc din faptul că a fost cântăreț și proroc al lui Dumnezeu. Cetățile întărite ale lui David nu mai sunt, sau au dărâmat de mult. Bogățiile lui nemăsurate au dispărut fără urme. Împărăția lui care se întindea din Egipt și până la Babilon a rămas doar scrisă pe paginile Bibliei și ale istoriei, dar ea s-a destrămat după 40 de ani de la moartea lui. Cântările psalmii lui însă au rămas și au tot atâta prospețime și putere ca și în zilele creierii lor. Și n-ar fi rămas cu atâta lumină și cu atâta binecuvântare în urma lor aceste cântări, dacă n-ar fi purtat în ele cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Cuvântul adevărului lui Dumnezeu a înveșnicit cântările Psalmii lui David. Tot ce coboară de la Dumnezeu spre om și tot ce urcă de la om spre Dumnezeu, poartă cetea veșniciei. Orice cântare care vorbește despre Domnul Hristos, înălțându-L ca mântuitor, ca domn și ca mire al bisericii, este totdeauna actuală, plină de frumusețe dunezească și necesară sufletului omenesc. Cartea Psalmilor făcea parte din viața Domnului Isus, ca și celelalte cărți care alcătăiau Sfânta Scriptură. În ea se vorbește limpede despre el ca Mesia și căuta să limpezească mințile multora în privința acestui adevăr, aducând dovezi din psalmi. Acordurile harfei lui David au plăcut din psalmii lui în urechile ascultătorilor de pe vremea Domnului Sus și din toate vremile. Talmudul zice, harfa lui David îi stătea de-a purul la căpătăi, iar în miez de noapte un vânt suav se abătea de la miază noapte și făcea să-i vibreze strunele. Cartea psalmilor a devenit cartea de căpătâie a credincioșilor tuturor grupărilor religioase, pentru că în psalmi găsim rezonanța întregii game a sentimentelor umane. Urmașule lui Hristos, fratele meu, să nu scrii și să nu cânți nicio cântare care nu poartă nea pe Hristos cel dătător de viață, de adevăr și fericire. Rostul tău în lume este Hristos, înălțarea lui în fața tuturor, pentru ca toți să primească viață și lumină prin el. Amin. Luminato de a tevor și iubire luminato de do